יופי, אנחנו ממשיכים הלאה ובחצי שעה הקרובה אנחנו הולכים לארח את אחד המאמנים הפעילים ביותר בתחום השידוכים והזוגיות, אוריאל. אוריאל איתנו. שלום. שלום עליכם, מה שלומך? שומעים אותי. כן, שומעים אותך נהדר. וואו, איזה התרגשות. אז... תודה רבה קודם כול על ההזדמנות. סליחה? על מה אתה הולך לדבר איתנו היום? אני הולך לדבר איתכם על איך להימנע מדייטים מיותרים ולמצוא בקרוב את האדם הנכון. אמן. Oh ש... <laughs> בעצם הרעיון כאן, שהרבה מאוד מהמאזינות, אם הן מאזינות, זה אומר שהן שייכות לחלק המשכיח שבאוכלוסייה, זה אומר שהרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים מאוד כואב להם, יש אנשים שגם לא כואב להם, הם כאילו לא כואב להם לצורך העניין, אבל יש הרבה אנשים שכואב להם, אבל הם uh, סוג של השלימו עם זה, סוג של הסכימו שזה מה שיש, וכשהשם ירצה הוא יושיע אותם, או כן או לא, או משהו כזה. והבנות וה... שעכשיו מאזינות uh, בשידור, זה בעצם אומר שהן עושות משהו. לא רק שהן עושות משהו בתחום העשייה, שזה יש הרבה שעושים, הולכים לשדכנים, הולכים לאתרי הכירויות, נוסעים ל... נגיד תהילים, שיר השירים, הפרשת חלב וכדומה. מה שיפה שהן באות ורוצות לשמוע תוכן. וזה כבר מבטיח שהן במקום אחר, שאתם, מי שעכשיו שמעת אותי, במקום אחר משאר האוכלוסייה שהרבה פעמים... די מתלוננים או די כל מיני, ולכן זה כיף להיות איתכם פה בשידור, לתת לכם כל מיני רעיונות שיש לי, שהוא, שנבנו אחרי חמש שנות פעילות וברוך השם מאה אנשים שהתחתנו ועוד הרבה מאוד שהתקדמו משמעותית לקשרים שזכיתי לעזור להם ולעקוב אחריהם. וגיליתי שיש כמה וכמה דברים, והמרכזי בהם הוא שאנשים שמשקיעים הם מאוד מאוד מותשים. כלומר, זה מה שפתחתי להגיד, שמי שמאזין עכשיו זה אומר שהוא משקיע, זה אומר שהיא משקיעה, וזה אומר שהרבה פעמים כנראה היא מותשת, כנראה שאת מותשת מרוב השקעה. ובדיוק בשביל זה אנחנו פה, כדי להימנע מכל מה שמתיש ולכוון את האנרגיות הטובות והנפלאות שיש לך, לכיוון שבאמת יעזור לך להצליח. כי הרי את כבר גם ככה משקיעה, אז בואי תשקיעי במקום שעוזר לך להצליח. יש שם איזשהו רעש מה... יש שם איזשהו רעש? לא יודע אם אפשר לעשות משהו בנדון. טוב, בסדר. בקיצור, אז מה שאנחנו פה כדי להימנע מדייטים מיותרים, שהרבה פעמים מאוד מאוד מתישים. שמעתי ככה את כמה משפטים האחרונים של אלעד, שהוא דיבר על זה שלא להתפשר, שזה בהחלט אחד הדברים החשובים בהקשר שגם כן דבר מאוד מאוד מתיש, עצם המחשבה הזאת להתפשר, ואחד הדברים הנוספים המאוד מתישים זה שהולכים לדייט עם כל אחד שמציעים לך. בגלל שאת מאוד מאוד רצינית ומשקיעה ו, ו, ו, אז כל מי שמציעים לך את מסכימה לפגוש אותו, ואז בדרך כלל אצל רוב האנשים העמדה היא מאוד מאוד, חלשה, מותשת, תשושה, וזה לא ממש הקרקע הפוריה כדי למצוא אהבה. אנחנו הרבה פעמים שוכחים שבסוף המטרה פה היא, היא קשר, היא חיבור, היא אהבה, והרבה פעמים זה לא נוצר בגלל, ה... בגלל שלא מאפשרים לזה בעצם להיווצר. אז אנחנו כאן כדי בעצם ללמוד איך להימנע מידי עיתים מיותרים ולמצוא בקרוב את האדם הנכון. אז קודם כל, תודה לכל מי שמקשיבה, ואני רוצה גם להוסיף שאני גם אדבר על איך להימנע מדייטים מיותרים, גם על, ככה בקצרה, אני אסקור לכם את ההרצאה המפורסמת שלי של שבע המפתחות לזוגיות מאושרת. אם נספיק, אני אתן לכם 12 עקרונות להצלחת קשר קיים, ונדבר על כמה דרכי פעולה. בגדול, מי שרוצה ככה לקבל את ההדרכה הזאת במלואה, אז אתן מוזמנות לשלוח sms ל-0529999200 עם המילה אהבה וכתובת המייל שלך, ושם אני אשלח לך את ההקלטה של הברכה הזאת, ועוד קורס וידאו מתנה, הסודות של 90 סקפטיים שעזרתי להם, כמובן זו מתנה ללא תשלום. כל מה שצריך לעשות זה לשלוח עכשיו sms למספר 0529999, כן, ארבע פעמים תשע ובסוף מאתיים, לפתוח עם המילה אהבה ואחרי זה תכתוב את המייל שלך. ככה תבטיחי לעצמך, שגם אם לא כל דבר שאני אגיד את שומעת וקולטת, את תוכלי לקבל את זה במייל בצורה מסודרת וכתובה, ואני רוצה ישר לגשת לעניין. אני לא אאריך בהקדמות על עצמי, קוראים לי אוריאל, ברוך השם זכיתי לעזור כמאה איש להתחתן עד היום ועוד מאות להתקדם. פיתחתי את שיטת הקשר הרצוי, שעליה אני אספר לכם עכשיו. 90 החתונות שלי כוללות אנשים... אפילו קרוב ל-100, כן, ה-90 האלו, הם כוללים גם גברים, גם נשים, מכל הגילאים, מכל המצבים, ואני מאוד מעודד אתכם להקשיב ברוב קשב למה שאני הולך להגיד לכם. תשימו בצד סקפטיות וציניות ותהיו קשובות. בואו ניכנס ממש לעניין, איך להימנע מדייטים מיותרים. אז הרבה אנשים, איך אומרים, מקדישים את הדייטים לבדיקה. בעצם מה שהם עושים שם, כשהם מגיעים לדייט, זה בודקים האם הבן אדם שמולם הוא משהו. מה הכוונה הוא משהו? יש כל מיני בדיקות. יש האם זה מי שנגזר עליי, וכי אני יכולה לדעת האם זה מי שנגזר עליי, אבל המוח נמצא בשאלה הזאת, האם זה מי שנגזר עליי. עכשיו חשוב לדעת שהמוח שלנו נמצא בעמדה של בדיקה, הוא אולי עושה את עבודתו נאמנה ובודק, מה שבטוח הוא לא עושה זה לא מתחבר, זה לא יוצר, זה לא... נפתח. הרבה פעמים השכל מאוד מאוד פעיל בשלב הזה ובודק עם כל מיני שיקולים קוגניטיביים, רציונליים, חכמים מאוד, מאוד צודקים מאוד, מתוך המחשבה הרבה פעמים שהצלחת הנישואין תלויה בהם, תלויה במה שנקרא הטעמה אצל הרבה אנשים. כל הדבר הזה הוא, הוא מיתוסים על גבי מיתוסים שגורמים לכך שהאנשים, כשאת באה לפגישה או דייט, את באה עם שימוש בשכל המודע. וחשוב מאוד להבין שהשכל המודע הוא ממש מעולה למה שהשכל המודע טוב ורלוונטי לגביהם, הוא ממש לא רלוונטי לגבי אהבה, כן השכל לא יודע לאהוב, השכל לא יודע להימשך, השכל לא יודע לחבב, השכל לא יודע להשתוקק, הוא לא יודע להתגעגע, וטוב שכך, הוא לא רלוונטי לזה. וחשוב מאוד לפתח בתוכנו את כל מה שמעבר לשכל, וזה מה שקוראים בגדול הלב. או החלק הלא מודע, או הרגש, יש לזה כל מיני עניינסים, כל דבר צריך להרחיב על זה הרבה, אבל ככלל, לא השכל. השכל הוא רוצה שירות גרוע. הוא במקרה הטוב ביותר יכול להזהיר אתכם מהאנשים הלא נכונים, שזה הרבה פעמים חשוב, אבל זה ממש לא הכול. מה שקורה הרבה פעמים, כשמצפים ובודקים, אז מאוד מהר לא מצליחים, כי זה לא, מגלים שזה לא זה, באים ממצב רגשי שלא ממש מאפשר, בודקים כבר בשלב הטלפון הראשון, במודע ולא במודע, משקיעים את האנרגיה בלבדוק, לחקור, לנתח, והתוצאות העגומות הן שבעצם לא מצליחים להתחבר. ככלל, כדאי לחשוב על זה שהמפתח להצלחת הדייטינג היא לבוא בעמדה של אם אני פוגש את מישהו זה אחרי שבדקתי מראש את כל מה שאני צריכה לבדוק מראש. זה המתנה הכי גדולה שאפשר לתת, שהיא כמובן לא, לא קלה לביצוע, אבל ככלל, לא לבוא לדייט בעמדת בדיקה, אלא לבוא מראש לבדוק את כל מה שאת רוצה וצריכה ויכולה לבדוק לפני, ואם את לא רגועה, אל תבואי. ככלל, אל תבואי. עדיף לא להיפגש מאשר לבוא בעמדה של לבדוק. השכל הוא כלי נהדר, אבל הוא כלי ממש לא רלוונטי וצריך להשתמש בו. א', לפני הפגישות, ב', לדעת ולהבין שיש הרבה מאוד דברים שבכלל לא רלוונטיים לבדיקה. למשל, דבר שלאחרונה קלטתי עד כמה הוא עמוק, עד כמה הוא נכון, הרבה בנות מאוד חשוב להן שיהיה להן בחור גברי. ותמיד שברתי את הראש, איך אני יכול לעזור לבחורה למצוא מישהו גברי? ואז רק לאחרונה קלטתי דבר עמוק ופשוט יחד מאין כמותו. הבחור שגברי בשביל שרה הוא לא הבחור שגברי בשביל עדי. והבחור שגברי בשביל עדי הוא לא הבחור שגברי בשביל לימור. למה? כי לימור היא לימור, ועדי היא עדי, ושרה היא שרה, וכן על זה הדרך. איך שרה תדע מי גברי עבורה? כי מי שגברי עבור עדי, לא בהכרח גברי עבור שרה. למשל, יש אחת שגברי עבורה זה בן אדם שהוא יוזם, והוא עושה דברים, והוא ככה והוא ככה, ויש שגבר... בחורה שגברי עבורה זה בחור שהוא שתקן כזה, לא מדבר יותר מדי. ויש אחת שגברי עבורך זה מישהו שהיה בצבא כמה שנים, כל אחד בסיפור שלה. איך את יודעת מי גברי עבורך? התשובה היא, את רק יכולה לדעת מתוך ההיכרות שלך איתו ומתוך שתאפשרי לעצמך לחשוף את הגבריות שלו כלפייך. כמובן שהדבר המלא של זה זה רק אחרי החתונה, אבל תקופת מה, אני קורא לזה לפעמים קדנציה, כמה וכמה פגישות יכולות אולי לאפשר לך לקבל את המענה לזה. אבל אם את חושבת בדייט הראשון או בדייט השני שאת יכולה לזהות האם הוא גברי או לא, את בדרך כלל מבזבזת לעצמך ולא את הזמן. ולכן זה מאוד מאוד חבל, זה דייט מיותר. הדרך לדעת אם הוא גברי או לא היא א' לברר לפני ב' לקבוע לעצמך מה אורך הקדנציה שתאפשר לך לקבל את המענה לזה, ואז ללכת על קדנציה, לא על דייטים, על קדנציות. עכשיו, חשוב מאוד להבין עוד דבר, שבאמת לא כל בן אדם מתאים לכל אחת. לכן מאוד מאוד כדאי כמה שיותר לסנן את ההזדמנויות, כדי שמי שאת כבר פוגשת, זה יהיה מישהו שאת יכולה להטליח, כי הוא מתאים לך. מה הכוונה מתאים לך? עונה לצרכים שלך, שזה הדבר העמוק פה, הצרכים שלך, שזה אומר שהוא יודע להיות שם בשבילך, בגדול, להקשיב לך, להכיל אותך, לשתף אותך בעולמו, לתת לו, שהוא יכול להעניק לך, למלא אותך, שהוא מאפשר לך להעניק לו בדרך הנכונה וכדומה. ולכן, שורה תחתונה, אנחנו רוצים לעשות שלושה דברים. אחד, זה להשקיע בסינון נכון של המועמדים ולא לפגוש מישהו מהסיבות הלא נכונות, וכאשר אין סיכוי שזה יטריח, זה עוד נקודה חשובה. הרבה פעמים בנות הולכות לדייטים שהן לא מאפשרות להם להצליח, כי לא נעים להם למשל מהשדכן או שדכנית שהצפיעה, כי מאיימים עליהם שאם לא, לא ילכו לשער אז לא יחציאו להם יותר, כי אומרים עליהם שהן בררניות וכל מיני כאלה. ככלל, צינון נכון של המועמדים זה הדרך הכי נכונה, זה מתחיל בלמה אני פוגשת אותו. למה אני עכשיו יוצאת מהבית ושמה עליו כך וכך זמן מהחיים שלי, למה? בגלל שלא נעים לי ממישהו? או בגלל שאני רוצה לעשות הכל כדי... שאם השקעתי את הזמן הזה, זה יקדם אותי לקראת החתונה שלי, כן. להשקיע בהכנות נכונות לפגישה ולדייט. ושוב, יש כאן את המתנה שאמרתי לכם, תשלחו לי סמס ל-052999200, כן, ארבע פעמים 900, מ-052 בהתחלה, תקבלו ממני מתנה שתעזור לכם להשקיע בהכנות נכונות לפגישה ולדייט. עם המילה אהבה, לא אמרתי את לא זה, תכתבו אהבה ותכתוב את המייט שלכם, תקבלו את המתנה הזאת, ו... תוכלו לדעת איך, מהן ההכנות הנכונות לפגישה ולדייט, אני לא רוצה להרחיב על זה עכשיו, יש לי מסמך שלם, תקבלו אותו במייל באהבה רבה. מה ההכנות הנכונות צריך להשקיע בזה, כי דייט שלא מתכוננים אליו, הוא בדרך כלל מבוזבז. יש המון הכנות, כי כתבתי שם 22 ההכנות, זה רק חלק. צריך למצוא כמובן מה ההכנות שנכונות לך, או לך, לא משנה מי שמקשיב עכשיו על זה, בנות. ללמוד כיצד להימנע מהטעויות הנפוצות שהורסות, יש המון טעויות שהורסות. דייטים. למשל לאחר, בצורה הכי פשוטה. למשל לחקור ולבדוק, במודע ולא במודע. ואלה שלושה, שלוש מסקנות מיידיות שאפשר לבצע אותן ממש עכשיו. כן? א', להשקיע בסינון נכון של המועמדים ולא לפגוש כל אחד, אלא לדעת מהן השאלות הנכונות כדי לסנן, מהן השאלות שנכונות לך. כמובן שהשאלות שמטרידות אותך הן לא מטרידות מישהי אחרת, אבל לדעת שמה שמטריד אותך במהלך הפגישה את רוצה לבדוק את זה לפני הפגישה. דבר שני, כמו שאמרתי, להשקיע בהכנות הנכונות. דבר שלישי, זה ללמוד כיצד להימנע מהטעויות הנפוצות שהורצות, וזה על ידי, שאת מגיעה להבין את הטעויות האלה, על ידי הדרכה נכונה שאת מקבלת. זה על רגל אחת איך להימנע מדייטים. אני רוצה להמשיך למפתחות הזהב למצוא בקרוב את האדם הנכון. ככלל, רוב האנשים לא מכירים שהדרך להצליח בחיים, הרבה פעמים גדלנו, היא על עבודה קשה. ויש דברים שזה נכון, ויש דברים שזה שגוי. ככלל, לגבי אהבה, לגבי קשר זוגי, עבודה קשה היא לא מקדמת. עבודה קשה היא, היא בגדול מעייפת, היא קשורה למה שנקרא מלחמות, מאמצים, זיעה וכדומה. ככלל, עבודה נכונה היא הדבר שאנחנו מחפשים, ולא עבודה קשה. עבודה קשה, יש כל מיני סוגים כמובן של קשיים, אבל ככלל, זה לא התדר הנכון להיות בו כשמדברים על אהבה, כשמדברים על קרבה, כשמדברים על התחברות. דבר שני, מאוד חשוב זה לגלות את האור שבך. כשמדברים על לגלות את האור שבך זה אומר לא להביא את החסכים שנוצרו בך במהלך השנים בצדק רב בעקבות האכזבות הרבות, הדחיות הרבות, הטיפול וכדומה. כל אלה הם מאוד מובנים, מאוד אנושיים, מאוד נכונים, אבל מאוד לא מקדמים. ואת מאוד מאוד רוצה ללמוד איך לווסת את עצמך בצורה כזאת שאת מביאה כל פעם קצת, מי... קצת מאוד מאוד מהמקומות, נקרא לזה בגדול, הקשים שלך, והרבה יותר מביאה בהתחלה את האור שבך. כן, אם הוא החתן שלך ואם הוא הבעל שלך, בסופו של דבר את רוצה שהוא יכיל את כולך, אבל לא בדייט הראשון ולא בדייט השני וכנראה גם לא בדייט עשר. אם עברת התמודדויות קשות וכדומה, לאט לאט בעזרת השם הוא ייתן מענה להכל, אבל אל תתפלי עליו בהתחלה, הוא לא יצליח לעמוד בזה. למה? כי א', כל בן אדם לא יצליח, ובמיוחד גבר, גם עבר עליו מה שעבר עליו, וכדומה, ואת רוצה לבוא עם הטוב שבך, עם היופי שבך, ולאט לאט להביא את הדברים היפים שבך לקשר ביניכם. דבר שלישי שאני מרחיב עליו הרבה מאוד בסדנאות זה מפתח הזהב, אני קורא לזה הקשר הרצוי ולא האיש הרצוי. מה שקורה להרבה בנות שהן מנסות למצוא את האדם הנכון והן לא פותחות את עצמן ליצירת קשר. יצירת קשר זאת עמדה פנימית, קודם כל, זה הלך רוח תמימי. זה משהו שאת אומרת לעצמך, זה, זה שאלות שאת שואלת את עצמך, זה פוקוס שאת נמצאת בו, וזה מאפשר לקשר כיפי, נעים, להיווצר. שמכוונים אליו, שמכוונים למצוא את האיש הרצוי, זה מאפשר במקרה הטוב לאיש הרצוי להגיע, וגם זה לא תמיד. והכותרת ליצירת קשר רצוי זה גילוי הצרכים הרגשיים שלך, הצרכים העמוקים שלך, זה הקשבה עמוקה לעצמך. זה להפסיק לחפש את רשימת המרכיבים שצריך כמובן להעמיק בה, ולגלות מה נכון בהם ומה קשוב בהם. למקומות האמיתיים שלך, כן? ככלל, קשר רצוי, הוא עונה על הצרכים שלך, של שניכם, כן? קשר רצוי עונה על הצרכים של שני בני הזוג. מפתח נוסף ומאוד מאוד חשוב זה תשומת לב לכמה את משקיעה בנתונים וכמה במה עושים איתם. לדוגמה, כשאופים עוגה, חלק מסוים מהצלחת העוגה נגרם ומושפע מזה שהגעת למרכיבים הנכונים, למצרכים הנכונים, הרבה מאוד מושפע ממה עושים איתם. וככל שאנחנו יותר מחפשים מה תלוי בנו, הרבה פעמים נגלה שמציאת המרכיבים המתאימים, במיוחד בנמשל של זוגיות לגבי עוגה, זה נושא בפני עצמו, אבל הרבה פעמים המרכיבים הם פחות בידינו, ומה עושים איתם זה הרבה יותר בידינו. ואם אנחנו רוצים לקחת שליטה והכרעה על מה בידינו, אנחנו רוצים לחפש את המרכיבים. דבר מאוד חשוב ונוסף, ואני קורא לזה מפתח מספר 5, זה ארגז כלים לכישורי זוגיות מנצחים. זה אומר, כשאת רוצה להקדיש תשומת לב לאיך להתמודד עם הזוגיות. את רוצה ללמוד את זה, את רוצה להשקיע בזה. למשל, מתי לוותר, מתי להתעקש, מתי לצפות ממנו ומה נדרש ממך. וככלל, ככל שאת בן אדם יותר ברמה גבוהה, את צריכה יותר להשקיע בזה. אנשים פשוטים מסתדרים בקלות. אנשים ברמה יותר גבוהה צריכים הדרכה יותר מעמיקה כדי לסדר את ה... החיים המשותפים שלהם. אני תמיד מבין בסדנאות ובהרצות את הדוגמה הזאת של אם זוג נוסע מהר, אם זוג נוסע והבחור נוסע מהר, הבחורה אומרת לו סע לאט, צועקת, כן, סע לאט. מה שזה גורם לו, בדרך כלל, זה לא להיעתר ולבוא לקראתה, אלא לברוח ולעשות את ההפך. זו דוגמה יותר מהר. ואם היא הייתה אומרת לו, למשל, משהו בסגנון של אני מפחדת, מה שזה הגורם לו זה לבוא לקראתה, זה לאסור, להאט, ואפילו לשאול אותה מה עוד אפשר לעשות למענך. ככלל, גברים ונשים זה נושא רחב, צריכים להעמיק בו, ללמוד אותו, לא, לא להיכנע לקשיים שבו, וכאמור, אה, נעבור למפתח הבא, והוא לרתום את תת המודע. חשוב מאוד להבין שלכל אחד מאיתנו יש תהליכים לא מודעים שקורים לנו בתוכנו. שהם מאוד מאוד משפיעים על תוצאות שנקבל. אם למשל מישהו או מישהי קיבלו בגיל צעיר את הרושם ואת החוויה שאהבה זה דבר טוב עבורם, אז הם ככלל ירצו אהבה, ירצו זוגיות באופן לא מודע. וכאשר, אני מבין את הדוגמה הכי פשוטה, כאשר מישהו יגיד לך, אני אוהב אותך, זה ירגש אותך, זה ישמח אותך, זה ימלא אותך. לעומת זאת, אם ההקשרים שנתנו לך במהלך השנים, יכול להיות מגיל צעיר, יכול להיות מגיל יותר מבוגר, שאהבה זה בסדר, או זה לא מלהיב, או כל מיני כאלה, אולי אפילו זה פוגע, אולי מי שאוהב אותי יכול לפגוע בי, אז ייתכן מאוד שקיבלת את הרושם שאומר, את הפוקוס שאומר, אהבה זה כואב, אהבה זה מפחיד, אהבה זה לא נעים. ואז המוח שלך, כשמישהו אומר לך אני אוהב אותך, במקום להתרגש מזה ולהתלהב מזה, את נחסמת. לא רק זה, כשאת מחפשת מישהו, אז הרבה אנשים אומרים לי, מה, רק מישהו שאני אוהב או אוהב אותי? <laughs> זה לא מלאיב אותך, שהוא אוהב אותך ואת תאהבי אותו. למה? כי משהו בתוכך באופן לא מודע לא נלהב מאהבה, כי יש לך המון הקשרים אחרים אודות אהבה. ולכן אנחנו מאוד רוצים להשקיע בכך שבתת המודע תהיה לך התלהבות מאהבה, זה מה שתחפצי, וממילא זה מה שגם תמצאי. זה מסך שביעי, זה כבר שמעתי שאלעד אמר, זה לא להיות תקועים במה שנקרא חוסר שפיות בהגדרות של אלברט איינשטיין, זה מאוד מאוד חשוב תמיד לחפש מה אני יכולה לשנות. יש המון שינויים אפשריים, ממי אני מקבל את ההצעות, עם מי אני מתייעצת, עם מי אני לא מתייעצת, מתייעצת עם ההורים, עם הבנות בדירה, עם חברות רווקות וכדומה. לפי מה אני בוחרת את מי לפגוש או את מי לא לפגוש, כמה אני משקיע, במה אני משקיעה, איך אני מגיע לפגישות ודייטים, איך אני מתמודד עם אתגרים בקשר, ועוד הרבה מאוד שינויים שאפשר לשנות, כי הגדרה כללית, הגורל משפיע מעט מאוד על ההצלחה שלנו, יש המון המון נתונים אחרים שמשפיעים. אני אקרא בקצרה עוד פעם את המפתחות, ואני שוב אזמין אתכם, מי שירצה לקבל את זה יותר מסודרת. אחד, זו עבודה נכונה ולא קשה. שתיים, זה לגלות את העור שבך, לבוא עם העור שבך ולא עם, נקרא לזה, עם הקשיים והחסכים והחושכים. שלוש, זה לכוון את עצמך ליצירת קשר. ארבע, זה לכוון את עצמך למצוא את המרכיבים הנכונים וגם מה עושים איתם. חמש, זה ללמוד את כישורי הזוגיות, אני קורא לזה, ארגז כלים לכישורי הזוגיות מנסחת, מה שנקרא להגיד לו, אני מפחדת ולא להגיד לו, צא לאט. 6 זה לכוון את עצמך לתת עמודה שלך, לעשות שינוי ברמת תת עמודה, ו-7 זה כל הזמן להיות גמישה ונכונה לקראת שינויים. מי שקלטה מה טוב, מי שלא, אני חוזר שוב, תשלחו אסמס עם המילה אהבה וכתוב את המייל שלכם, או טלפון או כל דבר שתרצו, 052 999 4 כן, ואחרי זה 200, תכתבו את המילה אהבה, ואחרי זה כל דבר שתרצו. הכי טוב לכתוב את המייל, ואז נשלח לכם... ולשם את ההדרכה הזאת ועוד דברים. ככלל, יש לנו בקצרה רבה כמה וכמה עקרונות שעוזרים להצליח בקשר. זה אומר, לבקש ולא לצפות שיבינו אותך. הרבה אנשים מצפים שיבינו אותם ולא מספיק מבקשים. כשלומדים לבקש, הרבה פעמים גם מקבלים. כשכל הזמן מצפים, כל הזמן מאוכזבים. את רוצה לשתף אנשי מקצוע מהשורה הראשונה. אם את בן אדם מהשורה הראשונה, את רוצה להשקיע בעצמך בשורה הראשונה. לא את ההורים, לא את החברות, לא רק לפחות. אני רוצה בפני עצמו אם ההורים הם בכלל רלוונטיים, אבל לפחות לא רק את ההורים ואת החברים ואת השותפות לדירה שתמיד בוחשות במה שקורה איתך, אלא את רוצה להשקיע בעצמך, לדעת שהנושא הזה חשוב, שאת חשובה, שמגיע לך לקבל את הטוב ביותר. את רוצה למצוא בתוכך את היכולת להסכים לחוסר הוודאות. חשוב מאוד להבין שקשר זוגי מובנת בו חוסר ודאות. כשמסכימים לזה ולומדים איך להתמודד עם זה, מגלים אוצרות, מצליחים. כשכל הזמן נלחסים מזה ומוטרדים מזה, כל הזמן נכנעים. חוסר ודאות, כי לא ברור איפה הוא עומד, לא ברור לאן זה מתקדם, לא, אני עדיין לא מרגישה מה שנדמה לי שאני מורה להרגיש. יש כל מיני פערים וכל מיני קשיים וכל מיני תהליכים, ויש המון חוסר ודאות. חייבים, חייבים, חייבים להיות מודעים לזה ולחפש את הכלים להתמודד עם זה. מאוד חשוב, כמו שהזכרתי קודם, לחזור על זה כל הזמן, לשים לב להלך רוח שבו אנחנו מדברים עם האחר על אתגרים. אם את אומרת לו, תראה, תקשיב, אתה חייב להבין ש... הוא שומע ממך, זה מזכיר לו תזכורות ישנות מאימא שלו, שאמרה לו, נו נו נו, כשהוא קטן, תצדד את החדר, למה חזרת מאוחר וכדומה, וזה גורם לו בדרך כלל ממש לא להקשיב לך, אלא להפך, להתנתק ולהתרחק. לעומת זאת שאת אומרת לו, לא, רציתי לשתף אותך שאני זקוקה לעזרתך ב-אני צריכה כך וכך, אז זקוקה עזרה וכדומה, זה מביא את המקומות הכי טובים של הגבר וייתן לך את הירח אם רק יאכל. להשקיע ולא רק לצפות, כן, לאחרונה שמתי לב שהרבה מאוד אנשים מצפים שהקשר יתקדם ויצאו וי ממנו פירות, וזה נפלא מאוד. אבל חשוב להבין שבאותו זמן שאת מצפה שיצאו מהקשר פירות, את צריכה להשקיע בגידול הפירות, דהיינו בשתילת השתילים, בהשקיה, בזימור וכדומה, ולא רק לצפות שזה יהיה, כשזה יהיה. את רוצה לבנות את הקרקע הנכונה שתצמיח, ולא רק את המקום הזה שמצפה כבר שיהיו פירות. אני כבר לקראת סיום, אני רק רוצה להוסיף עוד כמה נקודות בזריזות רבה, זה שאת רוצה ללמוד את השלבים ולהבין מה נכון לך לצפות שיקרה בכל שלב. חשוב להבין שילד שנולד בהתחלה, עוד לפני החלב של אימא יש משהו מאוד מיוחד לרגע שהוא נולד. אחרי זה יש חלב של אימא, אחרי זה יש תחליפי חלב. לאט לאט הילד גדל עד שבגיל כזה או אחר הוא יכול כבר לקבל אוכל של מבוגרים. אם נותנים לקשר את הקצב הנכון ואת ההבנה הנכונה שדברים,